فضعت الله والنبيين مبشرين ومنذرين وأنجل معهم الكتاب بالحق ليقوموا بين الناد بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ضغيا بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى سراث مستقيم ام حسيتم تم تقول جننت ولما ياتكم من الذي خلق من قبلكم متقوم البعث او الذر ويزلزل حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب سوره البقره مدني دي سوره دي نزلت فاتت قد سوره متوفين ان الذي تشاهد او بترتيب ده سوراتهم كي دوئم دے پس تصورت فاتحینا مقصد تصورت فقر بیاندہ صلورو مسامینو اس بات تتوہین اس بات ترحیلہ تو جہاد بی سبیل اللہ و انفاق بی سبیل اللہ با اعتبار دا مضمون سورت صلوری صوبان تفتیم دے اولای سہید شانوے پوری دے کی بیاندی دے اس بات تتوہین دو دوئم ہے سہید ستانوے نیسے ستتر پوری دے کی بیاندی دے اس بات ترحیلہ 3 مئی 1877 میں 53 پوری کی بیان دے جہاد کی سبيل اللہ تعالی او 3 نومبر 1954 ترہ پوری پدی کی بیان دے انقلاب کی سبيل او د انقراض کی سبيل اللہ تعالی مووی لوت جہاد 3 منازل تدریج مندل چې مجاهد ميداني jihad ته دعوتونه ورکي وسه کوي ترې معنی مندل چې میدان د jihad کې وسه کوي او اخري معنی کوي چې د فدینات په ملک کې بیا ترې کې تارې کم قانون و راځي کېږي دایې بیا د سورته وقره کې تدریج مندل بیانو مونږ ویلې چې تدریج مندل کې د خبرې ټولې یو د موځه د نړۍ په اصلاح ته دیب او اخلاق ته ویلې شي چې مجاهد د پارا و ته شي او تر څو مجاهد څوک ورنۍ کلا چې هغه تصویره منزل ویلې شي دموځاهد سنف د بارا لغ صفات ذکر کولای شي 70 کې دیزا کې د سرحد تعلق ساتلو دغه عمل کړ چې دا وروږي صفات په مجاهد کرایشی ددنه هغه په بری ختم شید تعالی الله و ير به دړنو کیو الله دې کی تاسو او دا وروستي د صفات په مجاهد کرایشی نو دې سره دد عمل مضبوط شي د کی وایته او قرباني پیدا شي بیا آئیت ایسو اتر تر اور ایسو کی دو ملک تا اصلاح دا پارا رمبے کانون جکرکولو کساس من الظالم چیپا ملک کی جتی ظالم نا بدلوا غصیشی جتی کتی ظالم نا بدلوا نا غصیشو نبیع و مظلوم تخبل حق تبوس پخبلہ تی کانون با کے خلی نو ملک کی با شرع و بگار پیدا کی درین کانونی جکرکول آئیت نمبر ایسو اصلاح کی تقسیم الانوالی بالکانونی شرعی څلشي مالونه شویلته دې سره تقسیم نشي څنګه انسان حق لري هغه شان هکو سره هغه شان هکو زمي لهوي یو بیره ولي بلکې له کومي یا یو ټول ولي بل مغروم شي نو د دې سره چې کوم مظلومي احمد خپل حق تبوس کوي بلکې و بیا شعر پیدا کوي دریم قانوني ذکر کوو آیت نمبر 183 کې حکومت له حکم درېږي د بار د نوم نه نو چې انسان روږه ته خپل هک حلال مال نشو غرید الله دې نو په مال باندې څنګه ورکوشي نو بیان دروږیې روړلو چې روږی سره نصب کن ټول کېږي په بیان ترې کې روړل دي دparagraph چې په jihad کې با کلا کلا دغه تنظیم راځي چې تاسو دلوکو تنظیم سره د شیوې یي سبا به د دې نیوکار کوي چې دلوکو دلاصه وشا بیا دغه ټولې احکامات په تکلیف ګرکول د مریت سره دا رنګې د مسافرو دا به په سماټي ګرکول د مران د دیلبږه چې په دې کې قرآنی کریم نازل شي ریته سوځای شي دغه ټولې احکامات د ګرکول بیا ورپتي د احاد بیان شروع شو او د احاد بیان کولو د ته حاج او دو جہاد اد دی خپل ملت کي مضبوط مناسبت ده سنگل جي جهاد کي مال لگی جي بدل کڙي کي وينتو هي جهاد کي مال کڙي جي بدل لغي کي وينو پتي تسانو ٿو هي اڄ ته اسنو نوي کي بيا قاجاوت اڪدان جي گشوا جي دللا طرف جي جهاد کي وئي بيا دبر رهي ان ڪو لو جيڪو چنت بجمات کي 99 تر 99 جو بيا جوابي کولي چنت بیا تا ته دغه برابر ده چې په کې کوه اشور الحرم <سؤال> کې د جنګ موخه جوړ شو نه پیا دا کوي ومتا جواب چې په اشور الحرم کې بدل جنګ کې وکړه جنکولو نو هغه د وځما ورکې بیا به دا شنه دی دي دا وی بیان کول او پیا د حجیا نو بیان نو حاجی شتي اهاجی ځای ده د حاجی شکی کول کوتي په دبر کې سما او یاده اعلی درجه وت وخته او اتمه درجه وت بارنگی حاجی سحید یو دا آلا درجی خوشبختہ یو دا اتنا درجی خوشبختہ دہجیان بیانیوں کی نبیہ آیت نمبر دو سو آج کی تربیمی ورکول امیہ جہاد کا جی جہاد ہوتا ہے پا نمبر دو سنو کی زجر ورکول امیہ جہاد پر نمبر دو سو نو دس کی تخویفی دنیایوی آیت دو مثال او جو تخویفی کې سره وي چې روښانه مسلمانې په ما باندې خپل رضایت نه راځي د مثال په څیر کوم چې ولیدا په اسرائیل مسلمانان نه شي هیڅ ان تکا ته وېټه په وایو چې څنګه پونانا په آی د دنیا ته محبت د نړۍ نه خلک جهاد نه پرواشي الله د نکاح نه پرواشي ولله وي دنیا ته محبت مټه دا ساده چې جو مقصد نه اوس دې نه آی نمبر 213 نه ا په شو ته دي شنو څلکه چې هر کوي تم مشروعیت پکې tali چې دا کې tali مشروع شو 45 jihad کول دا jihad تکاذر سره ولی جاری شوه او الله په ټولو کو چې د کافر سره jihad کوي ځکه چې په ول کې ټول چې شه شه شو اختلاف کاوه یوې توحید دے صرف یو الله تصغوها ولوینه دا بابا ګور با یو سوال خبر قبلي کې اختلافا بیا کوم خلکو منل توحید او په توحید په خپل شغل کې ځم چې تم په څه باندې راو نو الله د دې سره چه حال کوي ریا په دې سوره فاتح ختم شي قال انناكو امه واحده و خلقكم امه واحده تول يقبل اولی او فاقیده دو توحید نو بیا دی ارتلافکو کخطا لفوکو او دا حضر باب سلطی یونس آیت انیس کی هم دے لکو گو رای سلطی یونس آیت انیس ایو اللہ سمسی مارا سکر بیا خلق وی دیتا کہ وی دو زان زان حضر رو باشی دو زان زان نر رو باشی دیتا وی تفصیر القرآنی بالقرآن چی قرآن یو جی کی اجمال کرے بھی نو بل جی کی بیاں دابعی مزاحتم کرے خلق طول پر توحید بانیو طول خلق پر توحید ہوں نو چی شرک شورو شو اختلافات پیدا شو نو اللہ رب العزت انبیاء رولی کل دے شرک پر اتبان دے آئیت نیسی قرآن وما کانا ناسون نوتو الخلق الا امتا واحدة لیکن تولیو پتوہید بانے وقتلپو ندر اختلافو کو پتوہید کی وقتلپو اختلافو کو پتوہید کی ام لیدہ نکتا ازر مولیدو اختلاف جو شو نداغین ابات رب العزت ان بیارا لیگل اللہ ان بیارا لیگل دیجے ابن عباس رسولانو قول دے آغاوی یې مليری نیکر کړې د نو السلام او د ادم علي السلام پرمېزه لږ پرمتی او شوي دي لږ ویلې شوي دي کولم ولا شریعت من الحق دا شریعت نو په حق نو فقط لبوا ی کوم ولې اختلاف کوته ان کې فقط لبوا کوم ولې اختلاف کوته ان کې پتوی کې خلاف ګرځو پتوی کې خلاف ګرځو چې ترنهاله سلام پرې کوو نن بیا رسول خدا محمد عليهم السلام نواله دا ټول په بشارت باندې راته په امر به معروف باندې راته بس موږ کوي مسلر روزونی کوي درنګ یې سره پیراج کوي دونه کوي کارونه کوي الله تعالی جنت پر چې الله په دنیا کې څه خبره شرک نو کنه شرک نو نو بس تشیر نو دو تخت امبیاء و درادلو پر بشارب سانده منکر بیدا شوه نو باج خلط آغای پا قرآن و سنت نپوئی گی نو آغای وی یرووی دا توحید نوې خبره ده او دا شرک شده دا پخوانای خبره دا نو دا اسلام د اغا وقنا د دا کم وقنا چی ادم علی سلام دا کم وقنا چی دا دنیا با دا شیوی او دا انبیاء و راتت برد شروع شوه دی په یو غاړه مسله دا شرک د نړۍ پیدا و وایيره وایتا و په پچ پریان دا وختونه ویني وکړه په یوه کې دا غوړي مې دا ذریخه بریلې و دا څنګه نوول مليانه پتي کړو دا څنګه تاسو نو ټینکیو مخاری کی فکر کای چې صورت نو کوم تله دای تيز اولیاء او څو هغه اوس یو قوم انسان دا نه قام خلق او کیو علاقه کیو د دې بنیاد مینه خلک داغه پک درک وی او که ته دې راضی راهنمایتي ناقدي او دغه خلک دا نیک بنیادم دا ولي د علم ته دنیا نه لا شروع په خلق کاپ لو دا شي دا خلق خو دې کله او یو څه شیطان را او دوی ته وی و تاسو وله وې دا شازدی څنګه دا ویو مومبته نارو نمایه بحثه هغه لا کپی پتی شیطان دې کومخه চিত্রتا پر دې دې ورو نه جوړ کړه تاسو ورته ګورئ د سر د هم په تسلیمي ملایي او دا کیمرې والا څوک دا غاڼې نه والا شتونه جوړ کو یا دا غاڼې نه ته بل شي نه دا ورته شوګونو ته جوړونه ولا جوړ دیو ته کته تر تصویر ته پټه ده که توله باندې وایو ما څر یا ضرور دې نشته زو تکو هم کړو ودان شاعکتای په دې اولیاء لته جوړون تګته عذر به ښکونه دا قرنټو دایک علم وو نه دای صرف تشویر تګته دلیه بیا وځه دا په نړۍ کې او د علم کمې راو نو بیا په خپل کو کې هغه د علم کمې تیراو او شیطان ضرور کو د سريګي شیطان هڅه ور وایتا توګه تشور نشي شتې خیر زو مشره نه کلیږي لا ته دا دې باندې دا ول یو دا د اوجد د چرونه اوجد او د لیک سم عبادت خاني د تاجيب غوې نال پېکی خور او سرور علم کی کمه راځي کنه प्रेम کرن په دغه کې د عشق प्रेम کرن کی نور اند علم کمه راو جهالت ته کیږه شو شیطان نتی تاسو کو یره وځوي جام غمشران دان کیږي تاسو دې تاسو دې مې کوي هغه تاجيب شروع کو یا ته شیطان نه ورته د رکو راځي کنه ته شنو کوی پھر تو ائیں گے تیری روکھنوں تا تے روکھنا بزی اللہ تب اس سوال کو فورن کر دیگی تا وہ تیری جگہ ڈنگ شروع شنی وہیں بخبر بانی وسیلہ دسا وسیلہ دسا اولیاء و دادازاد اللہ تو وسیلہ کو چلا جا اولو تی دم دا اور دا عطا تا توئی اوتے جے نو اس دا قبول نوح علیہ السلام کلو دا موږ ته پیغمبر دا پرد تشیر باندې راغلو سورې نشا کې واځي چې الله رب العزت نوح علیہ السلام موږ پیغمبر و چې پرد تشیر باندې رالیکلو چرته تشیر وکړه چې خلک شروع کړي د عقیدې ته واشي دا شیر کړي ځکه فورنګ پوری خیال دې ددې آدم علی السلام د اولاد څخه موږ نه پر سوټرونو کې نشي دریو بریګنا په یو یو پرېډای کې پر یو یو کرن کمز کم د اصل سرکلاله ستيري کې درې ثواګاله تيړو نو یو زارکه یو درګه د جوړې کې د پشپش باندې جوړېږي چې شپې نه یې ځړې پر شو څباله په خلک جندوله ګاله دا وویل دي د دې بادت کوید کله کله چې یو درګه چلیږي داغه ته درګه کېدو کې کالم ولګي کله داګي په درګه کېدو کې کدا خدای شاکي يو باندې کله کله جوشي کودري مرشي او به ځای اته مره کله کی او کسي کی به خلک ويتا ته پکوليو کله ته پکي کوي مرسي وي دي شي چوي او وله نه باد په چنداوله کينه دغه منجو ورشي دغه پرغاني شروع کی منجو ورته ته مونې شروع کی انو خلک راضي دتم په باندې باندې البته کی منښت کوي او شیر کیات په کې دماک پکې او دمال په دې نه هم دمن جاوور چې دا کوملنګاني غني بابا چې کوم د پرګا د ملنګاني دایې بخو ته دا پندای نه 200 ګنګري وځای چوي دټمو په کو کې نه چوي اټمو په کو کې مګو ګنګو چې تلیټه ایا چې پټه شان دی نه خپل نه او بای راګړ په ګنګرو مړ کې سارو ته ته وګړ کې ځای چوي اګنګړي چوي دک او دیب کوت یغان چودی او دام لنگان گڑی گی جدا و دوروسا سوک دویل وار وار سوک ٹوپونا وار بچا جسبر آج دامال دی آج دیم اسلام کی سیسیت شرام آیا دام پی اسلام دا سکی دی آیا دام پید آتا مال کڑی دی آیا دام پید آتا مال کڑی دی نو آلہ دا دریمام دالای دیارا دا دالای روانش دالای کیو خان دوانی دالای کی گڑان دوانی میخی تیا دی روان تیا د پیر بابا له روان تیا د پیر بابا ډالې روان ده د یو قبر نشه ځای دغه جوړی کی درغا او هغه کی شرکیه تھی نو هغه باندې ډېر ټیم لګي نو دی جنا څنګه ساتې کرا فرماي چې د شیر دا جړ ودا دینو د چته قبر روان کیه کاوه توران کې الته کو منځه روان ده ته چل کوي نو توبه کې ته وویل کې ته په تاسو په دې خبرو نو کومه خبره چې کنه څې ور شوږه کو دا علی راول و داول راو نه ورو موږ درسنه کوو موږ دبلی تا کتش دا سلام له پيره کلی دا د خلکو چې دا خبرو نام په خول د دینه د ځان دې د اوس تاسو پرې تل تکي بهر چې دا خبرو کومتي انې جنې تاسو کله د پښتونیا و د شرف څوکړه نه راولې چې شرف د تطور شي او سنت ختم شي وچې څنګه یې کلم <سؤال> ختم شي په دې خلک باندې ولکې نه ده به ترګه موشي دا په دې طریقې کې جنلی شی او ګردیشي او په دې ګمبڅو شی او دې مچي او بیا ولکې راځي ومنښتې چناوي کوي یتا څه بدلتونه عام کوي چې سور ډېر درځو تاسو کولای شي یو څه یې ګوي دلور ویدی دېمو ګورې تر کوراني پرې درځو نه شروع کوي په موبایل باندې درځو شروع کوي چې خلک د الله د کتاب د خبرې دېبدا کوي او د تا ته تا چې دا دغه سم ریواجی دا فیتک دنا بجور دی او دی الله مته کیږي پدی پیغمبر شپکی لوکانان نا شو اوتول خلک امه واحده تنتو لیم تهید الله والنبینا فباث نور علی گل ولام ان نبیین چې خلک اختلاف وکوه وخت تلصو په دې هدف دې کنه نو الله امبيه رولې کوي امبيه رولې په دا مقصد یو وو بشري چې سکومني دې او دنیا کی عزتمن او ماهرت کی او منزلي او زم مقصد یې وروه كون کی دنیا کې هتابه کوي او کو دنیا کې نشي ماهرت او تبادله نقوما صلی اللہ نبینا نرالی قلب اللہ بیئی کرام و بشرین زیر ورکون کی من انکتا و منظرین و زیر ورکون کی نمن انتتا و عنزلا معهم الكتابا و عنزلا دام ماضی استمراری دا فبعصا ماضی استمراری وغنا او دا و عنزلا ماضی استمراری دا اللہ بان بیارا لگل و عنزلا معهم الكتاب ورسرابی کتابون را لگل او بیار و پهت حدق ما هللزین آمنون تہہ پور کۍ یلا کسانو دا مضی سیمرارزم نو انجلہ اور علی گل پہ ماغفل کتابات د کتاب اسم جن سیواه تसनीه جمع په ډول ایجناب کی او دا انجلہ چې ولې سیمرار وکړه چې ګان نن ناس بدین نه وریکا نه ظاهر دی کنه او دا څنګه چې دې سیمرار ماناته سیمرار څه نه یې ستوي همیش کی رہی نوعان زلال رانی قلبه ما اومن کتابه ده دینجوره کتابونا بالحق دفارد فردندول دا حقه بالحقه ایلی اظهار الحقه چحاب سکارشی دلہ وحدانیت سکارشی د مخلوقی جسکارشی لی احکمہ بین النازی لی احکمہ کی زمیر پیغمبر دمراجی ده او زمیر دلہ دی کتاب دمراجی ده لی احکمہ دی دفاردی پیسلو کی دا پیغمبره یاد دی دفاردی پیسلو کی دا کتابه این نننا ذ خلکو درميان دا بیمه پاغه مسائل کې اختلافو فيه چې اختلاف وکړاو پوي کې د پیغمبر او د آسماني کتاب راتلو مقصد وو چې اختلافات ختم شي د پیغمبر راتس او د آسماني د کتاب راتلک مقصد دای چې اختلافات ختم شي ایستره دې مثله ښکوي د باج وېره وې وې بس تم څه څه بالکل پکار او ټول تلابې مسائل نه ویډول پکا مړیا دا ټول تلابې مسائل ګرنګي وښيلي دا دوا دشتک مشته تلابې مسائل او زهره تلکات تم چېړایره تاسو ته درکته خبرې مشړې پدې پدې د علماء خپل انقلاب راځي نو څه سوال راځي چې دا یو 124000 څخه کم او بشم به ګرام الله را الی کړي. نو دوی خو چې ټول راغلي دا نو خپل هغه مزلۍ کړې وی کړه. مې چې مونږ به نه کړو دا خپلۍ بس راغل. ها؟ هغه د خپل عمر پزوه ځای کړم. ته ما خبره کوی نه. نوح علیه السلام د انانیم څو کالو ځای سره کړ. ته لږ اختلاف کړو. پتې کیو کنا شنو عليه السلام ویو الله چکروالو او د هیوتوینا داولیان چن په دغه کیو کنا وایره وه ثاله ترجمه کوي کورونه د شر ماتک د ګره شر په څو جوړ شو یو په حق دیوال په کو منلو شر وې نه جوړی کیدنا د ابراهیم عليه السلام او د اذر او د پنار اختلاف اوس جوړ شو و دې دګدی اذر او د نمرودو د ابراهیم علیه السلام سره دا مطلب څه ده توحید معنی څه جوړیدو د اس کلم څنګه جوړیدو د څنګه خبر ورو د نمرو پهاتې په خپل ځای د اذر پیری په خپل بس څه توحید سره ورئدای پیری څه څه د نمروز بچای څه څه ابراهیم علیه السلام په دې بچای نه وستا السلام هتي د پیری هغه تا دې په او شرح په توحید راغله نبی علی السلام د نبوت نمبر کې ثوییت سلام صادق قومین بللیک شرف ته راو ہا د نبی علی السلام هغه لقب د صدق او د امانت هغه له ځان او سره بدل شو د صدق د دې ته وایو نو یې په قرق شرف د نړۍ ورونه جوړی یو په قران باندې او کلی نه مری شرف باندې جوړی نو ایر و ایر دا سوال بس چید اختلافی مسائل منفع لیکن یہ روی چید آلیمان و بکی نا چیڑو لینو نور رمضانی خیر کچی دا د این نحر آیت الله کم اللہ رب علی صد فرمائی چی مازا انبیارا لیگو لیدی دو دی دا پارا چید اختلافی مسائل و زاحت و شکس او اس جسم اختلافی مسائل نا چیڑو لیدی تا سو حق و باتی سر میں جا دو، جو دید دمائد رای چیرلونا مقی تاست داک و دا باتل درمین تا در در فرق بولی شو حاں؟ قرآن دادانا سینا مقی تاست داک و دا باتل درمین تا در منز در منز در فرق بولی شو نشو بولی شو داکی تاکو در کلانا کلان تا تاست بایانی شو دو پویا شوی دا حق تا دا, دا حق برسنالی سی دا ماتل برسنالی سی نو مقتلط بیه اوزو تن کې ډېر سوالونه او دغه ځوابونه کوي ومختلفي اول سوالدارا چې اختلاف وکړي دریم سوالدارا دې چې دا اختلاف کل شو وي او درم سوالدارا دې چې دا اختلاف وري شي نو ومختلفي هغه چې دوی ووتوه سره هر سوال جواب کوي چې اختلاف مليانه کوي همیشہ تا پارا مجھے چھ اختلاف دوب کئی ملیان کئی ناکار آدمانی کئی خبر دی او د اختلاف کئی دن جواب کئی چھدہ اختلاف کل شوی دی نمیم با دی ماجہ اپنی مل بینات کل چی دی تا واضح واضح دلائی راغو خد توحید او سنت نا خبر دی نو دی بے اختلاف si te cha kaleuli a si ka la pue si si ka dai pue la kal más he pauel li ke mi salvaja de ti porán papacho mu mukabili sau moliana kaleuli si ka la pue o هم زمانه کوشش سپمته خپل ملګری خبرو د ثاني دی پوهې شو زمانه پوهې شو یره کله نورو مدرسو ولا خبره ترې شی راغلی صفه بیان نه کوي زموږ بیان د تشخصه نشته کوم الحمدلله پروفیسور زمانه کوشش دی چې د لابل په زر خپل او سازمان پر انمای چې څنګه داغې بیان ته اق شاهد صفه بیان زده چې موږ سره اصلاحات و دې توحید کې و دې سنت کې کله چې و مولیا نو قلم او سطبوي خپويږي او سطبې نه مجبور کرا تنث مجبور ځکه چې قران کوي چې پدین به اوجرت نه کوي قران کوي چې ګډوډه فال کو سره وی پلاټنه کې او د توڅو نت نه مجبور دایې دې ته نه دنیا نه مجبورم اختلافو وې دا چې لا دې وګوالي او یې هم بینه نوتره جواب درڅه څه وایي دتیا نې اصل په لری او هغه دا په خپل وروڼو کې مروچتيږي دا په خپل کویند کې مروچتيږي دا د رښتینې نه څه پرشدارو کې مروچتيږي او دا د دې نه تبکا چې دا دادونکو مروچتيږي او بیا جناتوب نه بیا دا هغه سره د وکیلدارو په څیر یو چې شي ته یو شاعر دان دي چې داوه شهرت والی هغه الله کوې دا بل ویځه بده علاوه او بده زبته پروګندې کوې زبره ته علاوه وګوره بنام چې ته په تعلق ګلنه سره وی او ته الله درجه بیان کی نو دا استلافات دا پروګندې تدین بیان دي ايو شاعر وای وي اے شاہین تونہ گبرہ باج مخالب سے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اوڑانے کے لیے اے بازا اوی کلے چیزا مختلف سمتنونا ہواگانی را شرطہ پلودکو بانے سر کی نو پدی بانے خبکی گمگور کتار کو فیال کڑی دا ہوا چی پا یو طرف سی کا نا دا مرغان دا سیو شان گوانی او چی کل دا ہوا جس تریسلو و تربون نشین و پیا کسی لے پدی اسم کبانے دا کل په یو طرف لکو تلل کوځا غوته ترنه نه دي شنه طرفه غزاله دوره بری طرف ماشي ست دي طرفه نه غوته ترنه نه دي کله نو خاطه طرف ته شي کله نو پریوته طرف ته شي او کله چې پاتې نه سلور طرف شي د بیا داس چلی خیالم کړه په سمندر کې چې په बाजू نه ده هر طرف نه نه کیستای په چورېدو شي د په په ذاتي په बाजू نه د غلون طرف راشي دا مرغان په چورېدو شي او دای چې په چورېدو شي نو د خبره شي یہ شاہین تو نہ گبرہ باد مقالب سے یہ تو چلتی ہے کہ اون چورانی کے ابراہیم علیہ السلام باندې تو امور تمتننا امتحاناتنا راجو کیا لم وہ امتحاننا اگر پاس تو نہ برلاڑ تردا صاحب اور علی اللہ علیہ وسلم ہا نبی علیہ السلام باندې ہر طرف امتحاننا راجو یہ پاس تن ترص رحمت للعالمین دګل په دې امتحانونو دا بلګ وخت باروي دا به ختم شي او بیا قران ما ورشي بیا به دا یې راکټ شي و فحد الله الذين امنوا او بیا ما دې استمرار ير ان دېو بیانو په څومره لوګانو او چې تو کینو شنووالا کله کو ویل الله تک او دا همیشه به بارداځي وا چې کینو شنووالا کله کو او ویل الله تک تمنه بدي اختلافي مسائل کی څنګه ولاهاله تر میدان ته شو یره دا حق پیدا ورته یره بدی نهه مطمئن او دا قواچی دي تاغه مخې خاو دا فضل الله الذین و التوفيق و البر و الله ته سامتا عامره ایمان را وریده الله زمانل توفیق ور کوي مشهور کادی ابو الالیا منا کړي فضل الله الذین امن والله يهدي من يشاء ترى الله توفيق ورقي ايسيهم للخروج من الشبهات والزلالات والالتباس تفسير ابن ابي حاتم جل نمبر 1 اجن نمبر 2 تو 378 جي توفيق ورقي الله دیتا للخروج من الشبهات اذا ما شبهات وصلالاتی ده بمرون وزیبا لکندان او ده فتنون وزیبا لکندان کولا قران تبا دین ناشا کونی دیر کنا ده بدا تبوسکم ده بدا تبوسکم و تبنده با انابس کانی کینی و تشده تسنگ ده یو یو شخ خط خل یو یو اغا بمرانی اغا خطمی کی و اغا خطنی خطنی کی ده فقد الله و الذینه تطفیق ورکا يلاع تسانتا عامروا شبیمان لما ده اغا اختلافو فيه اختلاف وکړه وکړې وکړو حل اختلاف کړو په دې کې په دوی اختلاف شوی دی نو الله تاسو کې دې سبنونه والا خلکو لپاره توفيق ورکړي دې دوی څه منل من الحق الى حقنا باذن بهوکمل الله هو تو الله هو الله چې یې هني توفیق ورکایم اي شه او ذات دې بوشي لږه درته په طرف غني غناري عام چې تم دو چې جی ور کوي چې بادران جوړ شي اوس دلان باندې جوړیږي نو الله نارم خلق کوي پیغمبر نرو صحابه کرام نارنګ ټول اولیاء کرام نارنګ او دا مسئله د نارم خلق کورول شي کوم چې د مرګ نه یریږي دمال دا نقصان دا یریگی دیزد دا نقصان یریگی دا خلق ورے مسلو نشکو دا دا نرانو خلقو کار آم حاسر کم آیا بمان کوا ایتا سو انداد خلو الجنة دا دا ولم ما یا تکم او نبای راول ایتا سو لما نافید نبای راول ایتا سو مثلو اللذین حلت ناقسانو خلو من قبل قو سو سنم اخی څلور کلمې ده لا اله الا الله محمد رسول الله او بېځایه چې موږ وکړو موږ په دې جنتو ها په دې پکلاص کې او دغه باج تکلیفونه نه راځي کوم چې په خوانو او به کرام مو داوته بلګو واځرا ویو ما یې وکیو وي حدیث کې راځي چې من قال لا اله الا الله ده کلمې بس څلور په خوله باندې لا اله الا الله ویلې په جنتو ما دا یې نو الله دې رحمان او رحيم نوکو الله رحمان و رحیم دې دې کو شب نشته او الله بلحزه کو قهار و جباری نوکو الله زبانی درحمانیت او درحیمت زده د قهاریت او د جباریت د استعمال کې نو بیا دن بتخلص نمشاتومل متاو تو زهت کئ چې څنګه حالات راولې په پکوانو خپل کوونه مشاتومل متاو رشید لودی تا مالک کلی مغی ریسولیشیو باغونی ریسولیشیو تیار دکینه کوولیشیو کورونه نونو لیشیو دکانونه تا لیشیو او زراو دغنی ته فونو وتر رسولیشیو او زراو دغنی ته و زلزلو او دیس بکولیشیو و زلزلو زلزلا ویلی تهریک الارض کا تاسو کوچی کوژننه ته سوي زلزلہ زلزلہ دا دغه الفاظ مختلف را شی الفاظ یو شان را شی او په الارض څنګه چې دا زلزلہ را شی په کوزای کنا پچت کې مو کوزي مو کوزي نو مو کوزي نو وترانه باندې کسو ټولو کوزې تللي دا چی دا سی امتحانات پیراویی دا هر طرف لکن چی دا زرو دا دماغی ویلیج رکھو جو دا گورو نو گچی ویلیج رکھو جو و هر لحاظ بانے دیج رکھو لیشیو حتی تر دیکوی یکول الرسول چوبوی پیغمبرہ دل تاکی کلام نظر تاکی لہم تسلیتا دیتا تسلیتا بری ولدينا او بلا قسانو امره کی ما نه وروړي دي ما هو د نمبر پر متا رسول الله صلی الله علیه و الیهم او سړيږي کی کلام حضرت نکه لوبیا د را دي د پیغمبر پر د امتی د غلیلت را دي پیغمبر مانی او یاته راځه اولا پیغمبر؛ او پرغمبر؛ جاگر خورا نسلت کی جاگر ام نجاگر سی شوئے دا اگر پیغمبر دفت خورتن رکم نشی رسید یعنی درس میں کیاد آدمان سرمین در فاصلہ لگدہ پیغمبر او دولی دردی دردی درمین در فاصلہ دیگر پیغمبر دردی رسید آدھا دا خوبی اداس جنچی کلام سکنی پیغمبر او او تو نمبر وی چې متا نصر الله کلبین د الله حالان کی سوره احزاب کې آجي 23 ولما رال المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله کله چې غزي احیات کې د تاکول دهر تر تر راو مثال کرام د نو ته سلام څنګه سامي کرام د باغره څنګه ګل کوي وایدا خواږي ته تم چې الله کوم ګره الله جواده کوي کیونه ممثم گا رائع. ایسا ممخور دل این کر رو تفاعت، ای با ایسان نؤcile آج وTele ایسان رائبی این ب آراد کنے که کنے با آنے ادرجی رابته کنے ایسا ن thereby تو بالچسخوری بست شح آباء ایسان استاد ومجانند. ایسان به مست آورتان در این یا آنا خوالت پروجو ثانب聚 در او w أشمران چوب یته وا ساده چې حتی یې وویل له موږ ته فصیله ته تر یو پیغمبر دې ته تسلی کړې او یوه او هو بیل اټان چې ماي روړې موجود پیغمبر سره مته رسول الله انده د کله اکثر دې مګرو له مشرکنه او دې تر تکلیف نه وترکې یره اسختې وترکې پوری یره مخالفین بدل حضور او غشور کی ترکې پوری موهتي نور نو علا نو پر نمبر صرف نمت صلح اواز شو علا خبر داشت رئی این الله نسو الله امداد دلہ قریب نیست دیرے امداد دلہ نیست دیرے بخاری کی حدیث تی تخبات اتنی ارد از قال دی ویشا کون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وو متوسط بردتا لہو بی سل اور نبی علیہ السلام تم <تمشی> شکایت <قیتت> کو <سلام> اور نبی علیہ السلام کہ ابھی سورج سے سازرہ لو املاص پر قلنا له الا تنظر لنا ایک قسم کا پارہ تو عزت مال ولی مل گیا اللہ الا تدعو الله لنا ایسے اللہ نہ کو وہ نکے مشکلات تا تکلیفین و دواج کل پریشانئی دا, دا, دا, دا ختم شي وقال النبي <محن> عليه السلام فرمایل چې پستا تاسو تکلیفونه نه راغله په مخاطنو کومو کې کان رسول او فیمن قبل کو یفسر له الارض وقوانكم کومو کې ويته چې او کله پيشه او یجل ورواچو لیشو او یجاوب من عارف یضا على راسه عرب اعوذ دا اور ادتصر به منځ لکه خاو او جنذین خا جنذین به پر ونه وزارت کې دارنگی او مدح حدیث کې چې او سره به راو سوچ ریس نام بنوریدو دوی ته بنوریدو شه په کې نو angle و جاي وي پربن دوی ته پربن نه او د اوس په منځبه اور ترل چریب اور سره وي وچی لا تیر چاړي نظر تر منلاړي کېنا میچا د کومځي هغه به وتاړه مکه دوس په نکم او دا په کې دا شرمنه دا په لې ویني نه راشي دا کي پجن وښو نه کولی نو نبی عليه سلام فرمایي وايي پتا څه خلادار څه وخت نه دي راغلي تاسمه نه بدون تکليكون ندي او بیا عليه سلام او فرمایي چې دغه تا وخت څه کوي او هو حتی یوه شی روا کی و, و من کنا الہ الرموت چې صنعا صنع د یمقام پوری وزي خلا یقاقا الا الله اڅه نه باندېږي وګه دې ولنه او وي چې او وي دې دلته او دا د امام برائشې چې ګډي یو دې او دې ګډي بيجیو شرمखार او دې شریږي او شرمखार د ګډي بيجیو څخه وي ته نه امام برائش ولیکنکم تفضلون لیکن نو تاسو ګورئ چې په دې دن باندې دومره شرانونه تکلیف تیر کړی دي و دې قران او هم شرعنه توکي په لیدو کې دي او سنت قطر وي کوته قران اکی نه يرام د ګزار نه سره ته وي نه چنن دا څه وي دا خپل مل ته لوي کېږي دا ول څه دې دې کوه ملو نه پېنشته نو دې قران په تا وتا دا کلسه د کلی کور نو چت شي په شیدن کریم په د جمع ماکه ته تزولې شه ده مسلمانان دا وځي دي انتجاجونه آيا به دي انتجاجونه ما لريږي دای په بشدا انګريز دبي دي نه دای دزور نه ورشي پتو دای دغه دا چې مسلمان په قرآن کوې کله نه ده خو دغه لپاره ته په مقصد نه کوئی دصورت ګوښا په مقصد کو معنا نه کوڑا کیو کہ ہا حکم دے یہا دین کئ لتائی ویسی ویسی کرے تشپنارو او تشپن احتجاجی مدین کی مسلمان کو دا قران تم پخپلا ور کشمن دے چیا ہا صرف قران بیانے پر دا وی مترول کوشش کر ورہی پدی انگریزان نے کوئی پہل ہی نہ دا قران کی تدین پر دے پزیہ ویش زکا کئ تا پخپلا چن دا دې قرآن ان فاطر خلق د تنور کوټا یې دې ختم کړې نه پدې تکړه دې کوم دي کلو نو شې دې تکړه نه دي که چا یې ځي تکړه دې ته مانی کوششو نکو که مانی تکړه دې د عمل کو نه کړې ولې انګريز بده نه پوېږي چې د ډېرون بيبي د هوسالمات په لګه وګوریا چې اسی د یو نعمت یو څه کاندې د ګور نه به هر څه له د ګور قرآن دا مسلمان اول تکت کرتی دی دا دیشی جسی مسلمانانو کڑی جا ستاستی تم طور تاریکی دی دا عقیدی دا عمالو دا غم خواده دول دا قرآن و سنتن خلاف دی ولی دا انگریزان دی اونن سباکو مسلمانانو غم خواده دولی نیت توقت که غموشی دا نیت لبیورگی که واضیوی دا نیت دا غیدنی دی دا ویني چې مسلمان په خپل عمل نیټه مليږي موله څه ګرځي دا یو قرآن دا به تاسو په خپل قرآن په خپل ناڅېږي خپل کور او له خپل بچو ان تک شنو بکوي نو دې آیت کې ته ژوند مشکلات تر از هر طرف او دې تبعغان دي چې ورونه خطا بیا برس ته امن راشي پهول کې واجب نه نيي بس د وطول خلقا امتا واحدتا تولئیو بطهیدو مِ اختلافیو کون الله اللہ و النبیینا مرالی قلقا اللہ رب العزت انبیئے کرام مرالی کو اللہ رب العزت انبیئے کرام مغشیرینا زیر ورکون کی من انخطا ومنزی نویر ورکون کی نمن انخطا وانجل معاو الكتاب دلوات کی دا پارا دا ترگندلو دلحکو لی اختم بین النازم دا دی دلو کی دا پیغمبر یاد کتابو دا خلقو ترمین جا پارا مسلو کی اختلافو فیهی تی اختلافو کر اپا گئی وممتلافا فیهی اختلاف نوکر پری توحید کی لگنا کسانو او تو خوش ورکرشو ورکر علم منباب رو سماداغین شاہ تم البیناتو جنا بودین تلح الواجحام پتې منی باغیم بینو مدا اعتلاف یو ګورو صدق و شنو کېنو ګورو جن را صدق و جنم فاض الله له مینا ته په پور کوله الله تاسو ته امرتي منی روانه دې ما ده مسلو دا هغه ته هیڅ مسلو د منلو یو څلکو ته چې خپل پکې کر دینه کارو میانو مینالح حق دې حق نه بيد نه په والله والله Hadi tofi par kaisa deko machine na guna to maktim taraf dany milare hum sab tum ay hazmat toita ke musalmanano e mominano ant tak koi bhinnata ki ja ke sheda jannat walamma yatikum ahama kana lazir aaye ka samal ladina laika sano kalis ke ممل باساېلي لتاب مالي تکلیفونهزرا او د دکلیفونه واللي اود چېلو کوليشيدي تهر سرار را خ للو سر چې ولي بخمبردي د د وَالَّذِينَ وال الذي نووه لا دسانو امرو چې ما راړ ما اودي دغمبر سرراه مطان اوله کل ب لا دلالا نولامه بر داشي الې